«Цікаво, чи була вона доволі свіжа? Піду дізнаюся, чи надходили скари від інших пацієнтів. А ви, Люба, полежте спокійно і не засмучуйтесь». Двері тихо розчинилися і знову зачинилися, і Мада Вест, попри прохання сестри, зісковзнула з ліжка і схопила першу зброю, що потрапила й до рук – манікюрні ножниці. Потім знову ляла в ліжко і сховала ножниці під простирадлом». Серце билось в неї в грудях, її душила огида. Тепер їй буде чим себе захистити, якщо змія надто наблизиться до неї. Вона більше не сумнівалася в реальності всього, що тут відбувається. Все це було дійсністю, і якась зла сила заволоділа лікарнею. Та її мешканцями, старшою сестрою, доглядальницями, лікарями, її хірургом, усі вони були у змові, були співучасниками жахливого злочину сенс якого було неможливо зрозуміти. Тут, на Олтен-стріт, таємно готувалася зглазмова. І вона, Мада Вест, була одним із заручників. Якимось невідомим чином вони хотіли використовувати її як знаряддя для досягнення своїх цілей. Одне вона знала твердо. Не можна показувати, що вона їх підозрює. Треба спробувати поводитися з сестрою Енсел так, як вона трималася з нею раніше. Один промах, і вона пропала. Потрібно вдавати, що їй краще. Якщо вона не зуміє перемогти Нодоту, сестра Енсел нахилиться над нею. І ця зміїна голова, і язик, що висовується. Двері відчинилися, змія знову була тут. Мадаве стиснула кулаки під ковдрою. Потім через силу посміхнулася. «Вам зі мною одна морока», – сказала вона. «Мені було недобре, але зараз краще». У змії, що наближалася до неї, в руках була пляшечка. Підійшовши до умивальника, вона налила у мензурка води і капнула туди каплі. «Зараз менеться, місіс Вест, скоро кінець», – сказала вона. І пацієнтку знову охопив страх, адже в цих словах таїлась загроза. «Кінець? Чому кінець? Їй, маде?» Рідина була безбарною, але це ні про що не говорило. Мада взяла протягнуту мензурку і вдалася до хитрощів. «Вам не важко дістати для мене чисту носову хостинку. Вона там, у столику». Звичайно, що ні. Змія відвернулася, і Мадавес одразу вилила вміст мензурки на підлогу. Потім зачарована почала стежити, як огидна голова, що звивається, заглядає по черзі в ящики в пошуках хостинки. Ось змія уже несе його до ліжка. Мадавес затримала подих Голова наблизилась, і мада вперше помітила, що шия змії не гладка, як у черв'яка. Так їй здавалося з першого погляду, а зигзагоподібна, вкрита лускою. Дивно, але шапочка добре сиділа на голові, а не стирчала безглузди, як у корови, кішечки та вівці. Мада взяла хустинку. Чому ви так пильно дивитесь на мене? почувся голос. Хочете прочитати мої думки? «Мені навіть ніякого!» Мадавес не відповіла, у питанні могла ховатися пастка. «Скажіть мені, продовжував голос, ви не розчаровані? Я виглядаю так, як ви очікували?» «Знову пастка, потрібно бути обережною!» «Мабуть так, промовила вона повільно, але я не можу сказати напевне, коли ви в шапочці. Мені не видно вашого волосся!» Сестра Енсел засміялася, м'який низький сміх, що так полонив Маду у довгі тижні сліпоти. Вона підняла руку, і через секунду погляду Мади Вест постала вся зміїна голова, пластка, широка верхівка, промовиста вегадюка. «Подобається?» – запитала вона. Мада Вест відсахнулася на подушки, вона знову змусила себе посміхнутися. «Дуже гарні», – сказала вона, – Дуже гарні. Шапочка знову опинилась на голові, довше вашеї розгойдувалась, потім мензурка була винята з рук пацієнтки та поставлена на умивальник. Обман удався, змія не була всезнаючою. «Коли я поїду до вас, – сказала сестра Енцел, – мені не обов'язково носити форму. Тобто, якщо ви не хочете, ви ж тоді будете приватним пацієнтом, а я вашою особистою доглядальницею на той тиждень, що буду у вас». Мадавест відчула холод. Хвилювання цього дня викресли у неї з пам'яті їхні плани. Сестра Ансел мала пожити в них тиждень. Все було домовлено. Головне не виявити страху. Вдавати, що нічого не змінилося. А потім, коли Джим приїде, вона йому все розкаже. Нехай навіть він сам і не побачить зміїної голови. Вона це не виключала, якщо ці образи викликані лінзами. Йому доведеться їй повірити що з причин занадто глибоких для пояснення. Вона більше не довіряє сестрі Енсел. Більше того, навіть і думати не хоче про те, щоб їхати з нею разом додому. План доведеться змінити. Вона не хоче, щоб її доглядали. Вона хоче одного – бути вдома, бути з ним. На столику біля ліжка задзвонив телефон. Мада схопила слухавку, наче в ній крилось порятунок. То був їй чоловік. Вибач, що я так пізно, – сказав він. Спробую взяти таксі і буду в тебе за хвилину. Мене затримав повірений. Повірений? Так, фірма Forbes і Мілоу, ти ж пам'ятаєш, у зв'язку з довіреністю на твій капітал. Вона нічого не пам'ятала. Перед операцією було стільки розмов про гроші. Як завжди, одні радили одне, інші інше. І нарешті Джим віддав усе у руки цим Форбсу та Мілоу. «О, так, все гаразд. Мабуть, так. Скоро вже тобі розповім». Він дав відбій. Поглянувши на гору, вона помітила, що змія не зводить з неї очей. «Не маю сумніву», – подумала мада Вест. «Не маю сумніву, ти хотіла б знати, про що йшла мова». «Обіцяйте не дуже хвилюватися, коли прийде містер Вест». Сестра Енсел стояла, тримаючись за ручку дверей. «Я не хвилююсь, просто дуже хочу його побачити». У вас горить обличчя. Тут спекотно. Шоє, що звивалася, потягнулась нагору, потім до вікна. Вперше Мадіве здалося, що змійці не по собі. Мабуть, відчула напружену атмосферу. Отже, вона знала, не могла не знати, що стосунки між пацієнткою та її доглядальницею змінилися. «Я трішки відкрию вікно». «Якби ти була цілком змією, подумала пацієнтка», «Я б могла зіштовхнути тебе униз, але, можливо, ти б могла обвитися навколо моєї шиї і задушити мене». Вікно було відчинене, і, затримавшись на хвилинку, змія нависла над ліжком, чекаючи, можливо, слів подяки. Потім шия осіла о комір, язик висунувся і знову зник, і сестра Енсел вийшла з кімнати. Мада весь чекала, коли вона почує на вулиці звук таксі, що під'їхало». Запитувала себе, чи вдасться їй переконати Джима залишитися у лікарні на ніч. Якщо вона пояснить йому, розповість про свій страх, свій жах. Звичайно ж, він усе зрозуміє. Вона одразу здогадається, чи помітив він, що тут щось недобре. Вона зателефонує, ніби для того, щоб спитати сестру Енсел про щось. І за виразом його обличчя, за тоном голосу, їй стане ясно. Чи бачить він те саме, що й вона? Нарешті таксі під'їхало до будинку. Мада чула, як воно сповільнило хід. Потім грюкнули дверцята, і ось щастя на вулиці під вікном пролунав голос Чіма. Таксі від'їхало. Зараз він піднімається в ліфті, серце їй забилось часто, вона не зводла очей з дверей. Його кроки в коридорі знову його голос. Мабуть, каже щось змії. Вона одразу дізнається, чи бачив він її голову. Він увійшов до кімнати, вражений, не вірячи своїм очам, сміючись, ну і жарт, непоганий маскарад. Чого він зволікає? Що вони там копаються за дверима, про що говорять? Приглушивши голос. Двері відчинилися, перше, що виникло в отворі, знайома парасолька і козирок потім нехваплива щільна постать і «О, Боже, ні! Будь ласка, Боже, Джим, не Джим!» Одягнений на нього силою масці, силою втягнутий у диявольську гру, у цю союз брехунів. Джим мав голову яструба. Мада не могла помилитися. Виразний погляд, кінчик дзьоба в крові, в'ялі складки шкіри на шиї. Поки він ставив у кутку парасольку, знімав капелюх і пальто, вона лежала на змозі вимовити слово від страху і відрази. «Я чув, ти погано почуваєшся», – сказав він, обертаючи до неї яструбину голову. «Не здужаєш і до того ж у поганому настрої. Я не затримаюсь відіспишся, відпочинеш, і все буде добре». Її скувало зацепеніння, вона не могла відповісти. Лежала нерухомо в ліжку. Мадаве здивилася, як яструб наближається, щоб її поцілувати. Ось він нахиляється, гострий дзьоб торкається її губ. Сестра Енсел каже, що це реакція, продовжував він. Шок від того, що ти раптом прозріла. На різних людей це діє по-різному. Вона говорить, що коли ми повернемось додому, тобі стане набагато краще. Ми, сестра Енсел та Джим? Отже, план залишається чиним. Не впевнена, але чутно сказала мада, що хочу брати до нас додому сестру Енсел. Чому ти не хочеш брати сестру Енсел? У голосі звучало здивування, але ж ти сама це запропонувала. Не можна ж раптом все міняти. Потрібно знати, чого ти хочеш. На відповідь не було часу. Вона не дзвонила, проте сестра Енсел увійшла до кімнати. «Чашку кави, містере Весте?» – запитала вона. Звичайна вечірня церемонія, але сьогодні в ній було щось дивне, наче вони заздалегідь про щось змовились. Дякую, сестро, із задоволенням. І що це за дурниця і чому ви з нами не їдете? Яструб обернувся до змії і, дивлячись на них, на змію, що звивається, на її язик і на потонуло в чоловічих плечах голову яструба, маду Вест раптом перейняло впевненість – що запрошення до них сестри Енсел виходило зовсім не від неї самої. Сама сестра Енсел сказала, що місіс Весна знадобиться їй допомога під час одужання. Пропозиція ця була зроблена якось, коли Джим цілий вечір жартував і сміявся, а дружина лежала із зав'язаними очима, з радістю слухала його голос. Зараз, дивлячись на слизьку змію, шапочка якої приховала вегадюки. Вона знала, чому сестра Енсел хотіла поїхати до них. Знала також, чому Джим не заперечував. Чому, якщо вже на те пішло, відразу ж прийняв її план. Заявив, що він чудовий. «Не хочете ви сказати, що посварилися?» «Ну ви що?» Змія вигнула шию, подивилася збоку на ястерба і додала. «Місіс Вест трохи втомилась надвечір. Ми мали важкий день, правда, Люба?» Як краще відповісти? Жоден із них нічого не повинен знати. Ні ястріб, ні змія. Жодна з цих ряжаних тварин, що оточили її, все тільки стискали своє кільце. Не повинні ні про що здогадуватись. Я цілком добре почуваюся, сказала Мада. Просто трохи розгублена. Сестра Енсел, правда? Вранці мені буде краще. Ті двоє, у повній згоді мовчки спілкувалися між собою. Це було, як вона тепер зрозуміла, найстрашніше. Тварини, птахи, рептилії не потребують слів. Жести, погляди, і вони вже знають, що до чого. Але занепастити їм їй не вдасться. Нехай вона і втратила голову від страху. Воля до життя в ній ще сильніша. Я не турбуватиму тебе про мою яструб. Документи можуть і почекати. Підпишеш удома. Які документи? Якщо вона відведе очі у бік, їй не доведеться дивитися на його голову. Голос був голосом Джима, твердий, підбадьорливий. Довіреності на капітал, які дали мені в конторі Форбза та Мілоула. Вони пропонують, щоб я став співвласником. Його слова пробудили щось у неї в пам'яті. Викликали спогад про щось, що було до операції, про щось пов'язане з її очима. Якщо операція нічого не дасть, їй буде важко поставити свій підпис. «Навіщо?» – запитала вона тремтячим голосом. «Зрештою, це мої гроші!» Він засміявся і, озирнувшись на сміх, вона побачила розкритий дзьоб. Він виглядав як капкан. Потім зачинився. «Звичайно, твої!» – сказав він. «Але не в цьому річ. Справа в тому, що я зможу підписати папери замість тебе». Якщо ти поїдеш чи захворієш, мада Вест подивилась на смію, довідавшись, що, що їй потрібно, та сховала голову у комір і пішла до дверей. Не затримуйтесь надовго, містере Вест, прошепотіла сестра Енсел, нашій хворі потрібно сьогодні як слід відпочити. Вона безшумно вийшла з кімнати, і мада Вест залишилась наодинці з чоловіком, з яструбом. Я не збираюся їхати, сказала вона, або хворіти. Звичайно, та хіба про це мова? Просто ці голубчики не можуть без запобіжних заходів. Але так чи інакше я не буду сьогодні до тебе з цим чіплятися. Це правда, що голос звучить навмисне недбало, що рука, що свої папери в кишені пальта – насправді пташина лапа. Хто знає, може на неї чекає ще більший кошмар, тіло, руки і ноги, що перетворилися, стають крилами, лапами, копитами – поки в оточуючих і людей не залишиться нічого людського. Останньою зникне людська мова, з нею піде і остання надія. Все заповнять джунглі, з усіх боків лунатиме виття, гаркання, крики. «Ти це серйозно? Щодо сестри Енсел?» – спитав Джим. Вона спокійно дивилася, як він підпилює нігті. Він завжди носив пилку у кишені. Раніше мада не надавала цьому значення. Пилка була невід'ємною частиною Джима, як його вічне перо і люлька? Тільки тепер вона зрозуміла, що за цим крилося, і яструбу потрібні гостри пазорі, щоб терзати свою здобич. «Не знаю», – сказала вона, – «мені здається досить безглуздо брати з собою доглядальницю, коли до мене повернувся зір». Він відповів не одразу, голова глибше пішла у плечі, його темний діловий костюм нагадував пір'я птаха. «Я це особисто дуже високо ціную», – сказав він. «А ти, звичайно, будеш слабка спочатку. Я за те, щоб не змінювати колишній план. Зрештою, якщо наші очікування не збудуться, ми завжди зможемо її назад відіслати». «Можливо», – сказала його дружина. Вона намагалась пригадати когось, кому вона могла довіряти. «Ні, у них нікого не лишилося. Рідних розкидало по всьому світові». Брат із дружиною жили у Південній Африці, а з друзів у Лондоні вона ні з ким не була дуже близькою, не настільки. Нікому вона не могла б сказати, що доглядальниця перетворилась на змію, а чоловік – на яструба. Вона відчувала безпорадність, вона була у своєму особистому пеклі, самотня, оточена ненавистю та жорстокістю. Ясним розумом все зваживши, вона більше в цьому не сумнівалася. «Що ти робитимеш сьогодні ввечері?» – спокійно запитала вона. «Поїду до клубу повечеряти». «Мабуть», – відповів він, – «як це мені набридло. Слава Богу, ще кілька днів і ти знову будеш удома». «Так, але потрапивши додому, повернутися туди разом зі змією та яструбом чи не потрапить вона у ще більшу пастку, у їхню владу, ніж тут у лікарні?» «Гривс точно обіцяв середу? запитала вона. Так, так, він сказав, коли дзвонив мені сьогодні вранці У середу він замінить тобі лінзи на інші, в яких ти будеш розрізняти кольори Які покажуть і тіла, і їхній справжній вигляд Ось у чому розгадка, сині лінзи показують лише голови Це було перше випробування Грив теж у цьому замішаний, і нічого дивного, адже він хірург Він займає важливе місце у змові а можливо, його підкупили? Хто це був? Вона намагалась пригадати, хто перший запропонував операцію. Їхній приватний лікар після розмови з Джимом. Здається, вони обидва прийшли до неї і сказали, що операція єдиний шанс урятувати зір. Коріння зможе сягнути далеко минулого, в лип місяців, можливо, років, але з якою метою заради всього святого. Мада люта копалась у пам'яті. Чи не спливе якийсь спогад, слово, якийсь знак, який дозволив би їй проникнути в цю жахливу змову? Це замах на її життя або на її розум. «Ти дуже змарніла», – раптом сказав Джим. «Покликати сестру Енсел?» «Ні», – мало не вирвало з її губ криком. «А я, мабуть, краще піду, вона просила не затримуватись надовго». Він підвівся з крісла, масивна постать. Пір'я на голові, як клубок. Підійшов до неї, щоб поцілувати на прощання. Вона заплющила очі. «Спи спокійно, моя кохана, і ні про що не турбуйся». Незважаючи на страх, вона мимоволі схопила його за руку. «Що з тобою?» – запитав він. Знайомий поцілунок повернув би її до життя, але вона відчула укол яструбиного дзьоба. Кривавий дзьоб, що боляче щепнув її. Коли чоловік пішов, мада почала стогнати, катаючись головою по подушці. «Що мені робити?» – повторювала вона. «Що мені робити?» Двері знову відчинилися. Мада засунула в рот кулак. Ніхто не повинен знати, що вона плаче. Не чути цього не бачите. Останнім зусиллям волі вона взяла себе в руки. «Як ви почуваєтесь, місіс Вест? Біля її ліжка стояла змія, поряд з нею постійний лікар лікарні. Приємний юнак, він завжди їй подобався, і хоч подібно до всіх інших, у нього була звірина голова. Це не злякало її, то була голова собаки шотландського колі. Коричневі очі, здавалося, подразнювали її. У неї колись був колі. «Чи можу я поговорити з вами на одинці?» – запитала мата. Звичайно, ви не заперечуєте сестру Він кивнув на двері і сестра Енсел зникла Мадавес сіла у ліжку і стиснула руку Ви вважаєте, що все це дурниці, почала вона Але справа в лінзах, я не можу до них звикнути Він підійшов до ліжка Вірний, Коллі, ніс нагору на знак співчуття Дуже шкода це чути, сказав він Вони вам не ріжуть «Ні, я їх навіть не відчуваю, проте через них у всіх вас дуже дивний вигляд». «І нічого дивного, так і має бути, адже вони крадуть колір». Голос його звучав бадьоро, дружньо. «Коли стільки часу проходиш у пов'язці, настає щось на зразок шоку», – сказав він. «Не забувайте, вам добре чи дісталося, Очні нерви ще не зміцніли». «Так», – сказала вона, – його голос, навіть собача голова, вселяли її довіру. «А ви знаєте людей, які перенесли таку саму операцію?» «О, так, і дуже багатьох. Через день-два і ви будете здорові». Він поплескав її по плечу «Добрий песик, веселий, мисливський песик». «І я вам ще одне скажу, Вівіндалі, ваш зір стане краще, ніж женіше. Все стане ясніше у всіх відношеннях. Одна пацієнтка казала мені, що вона мала таке почуття, ніби вона все життя носила окуляри і тільки після операції побачила своїх друзів і рідних у їхньому справжньому світлі. «У їхньому справжньому світлі?» – повторила Мада його слова. «Саме так. Розумієте, вона завжди мала слабкий зір. Вона, наприклад, думала, що волосся її чоловіка каштанове, а насправді він був рудий, яскраво рудий». Спершу це було для неї ударом, але потім вона захопилася. Колій відійшов від ліжка, поплескав з телескопом, що стирчав з кишені, і кивнув головою. Містер Грифс зробив з вами диво. Можете мені повірити, сказав він. Йому вдалося повернути до життя нерв, який він вважав мертвим. Ви ніколи ним не користувалися, він не діяв. Хто знає, місіс Вест? «Можливо, ви увійдете в історію медицини. Так чи інакше, гарненько відіспіться. Бажаю вам удачі. Зайду вранці. На добраніч». Він попрямував до дверей, вона чула, як дучи коридором, він побажав доброї ночі сестрі Енсел. Підбадьорливі слова лише торкнули її за хворе місце. Щоправда, у певному сенсі вони принесли полегшення. З них виходило, що змови проти неї немає, як і тій пацієнті з почуттям кольору, що заострилися Їй було дано не тільки зір, але й видіння. Вона використала слова, які промовив лікар Вона, мада вест, може бачити людей у їхньому справжньому світлі І ті, кому вона довіряла, кого любила більше за всіх інших Виявились яструбом і змією Двері відчинилися, і сестра Енцелу війшла до кімнати Несучи заспокійливе Будемо лягати? Так, дуже дякую вам. Змови, можливо, й немає, але вся віра, вся довіра покинула її. Залишіть ліки та склянку води, я прийму його пізніше. Вона дивилась, як змія ставить склянку на столик біля ліжка. Як поправляє ковдру, ось шия, що звивається, хитнулась нижче, і крихітні очі побачили ножиці напівприховані подушкою. Що це там у вас? Вона висунула й заховала язик. Рука простягнулась по ножниці. «Ви могли порізатися, я їх заберу. Ви не заперечуєте, щоб не спокушати долю?» Її єдина зброя була прибрана, але не в туалетний столик, а в кишеню. Одне те, як сестра Анзелих туди засунула, говорило про те, що вона знає про підозру Маде Вест. Вона хотіла залишити її беззбройною. «Не забудьте зателефонувати, якщо вам щось буде потрібно». «Не забуду». Ніжний, як здавалося раніше, голос звучав крадливо, фальшиво. «Як можна легко ошукати слух?» – подумала Мадавест. «Як можна відступити від правди?» Вона зачекала до одинадцятої години. Коли, як вона знала, всі пацієнти вже були в ліжках. Потім погасила світло. Це обдурить змію, якщо ті заманеться глянути на неї через вікно у дверях. Вона подумає, що її підопічна спить. Мадавест тихенько встала. Вийняла одяг із шафи і почала одягатися. Одягла пальто, туфлі, пов'язала голову шарфом. Одягнувшись, підійшла до дверей і обережно повернула ручку. У коридорі було тихо. Вона стояла нерухомо, потім переступила поріг і подивилась ліворуч. Туди, де завжди була чергова сестра, змія була на місці. Сиділа, схилившись над книгою. Світло, що падало зі стелі, заливало їй голову. Ні, вона не помилилася, охайна елегантна форма. Білий накорхмалений комірець, але над ним розгойдувалася зміїна шия і довга плоска злісна голова. Мада весь чекала, вона була готова чекати хоч кілька годин. Але ось пролунав довгоочікуваний звук – дзвінок від пацієнта. Змія підвела голову від книжки і подивилась на табло, а потім, одягнувши манжети, пішла коридором. У кімнату, куди її викликали – Постукала, увійшла. Не встигла вона зникнути, мадавес вийшла в коридор і попрямувала до сходового майданчика. Ні звук, вона прислухалася, затамувавши подих. Потім крадькома стала спускатися. Чотири поверхи їй пощастило, з того місця, де сиділа чергова сестра, сходів не було видно. Внизу у вестибюлі вогні були приглушені на ніч. Вона почекала біля підніжя сходів, щоб переконатися, що її ніхто не помітив. Нічний швейцар сидів до неї спиною, схилившись над конторкою, і вона не могла розледіти його обличчя, але коли він випростався, вона побачила рибячу голову. Мада знизала плечима. Не для того вона наважилась на весь цей шлях, щоб її налякала якась риба. Вона сміливо пішла через вестибюль. Риба витріщила очі. Вам щось потрібно, мадам? спитав швейцар. Він був дурний, як вона й чекала. Я іду на добраніч, сказала вона, проходячи повз і далі через двері, що крутяться, вниз по сходах на вулицю. Повернула ліворуч і, помітивши таксі в дальньому кутку вулиці, гукнула й підняла руку. Таксі сповільнило хід, зупинилося. Підійшовши до дверей, мада побачила, що водія чорна пласка мав морда. Мавпа посміхнулася. Внутрішній голос казав Маді, щоб вона не сідала в таксі. «Вибачте», – сказала вона, – «я помилилася». Посмішка сповзла з мавпі чої морди. «Потрібно знати, чого ти хочеш, дамочко», – прокричав він і зник у далині. Мада вест пішла пішки. Вона повернула праворуч, ліворуч, знову праворуч. Незабаром в далині засягли вогні Оксфорд-стріт. Мада додала кроку, підійшовши до Оксфорд-стріт, мада зупинилася. Подумала раптом, а куди вона йде? У кого попросить притулку? Їй знову спало на думку, що в неї немає тут нікого, жодної живої душі. Хто міг надати їй захист? Пара, що проходила повз, жабяча голова на призадкуватому тулубі, і поруч із ним пантера. Поліцейський бабуїн що стоїть на розі і розмовляє з маленькою розрядженою свинкою. Тут не було людей. Чоловік, що йшов за два кроки за нею, був як і Джим Яструб. Яструби траплялися і на протилежному тротуарі. Назустріч із рогу вийшов шакал. Мада обернулася і побігла назад. Вона біла, натикаючись на перехожих. Шакалів, гієн, яструбів і собак. Світ належав їм, у ньому не залишилося жодної людини. Вони оберталися і бачили, що вона біжить. Казували на неї пальцем, вони верещали, гавкали, кидалися за нею слідом. Вона чула ззаді їхні кроки. Вона біла на Оксфорд-стріт, рятуючись від погоні. Ніч обступила її тінями, обгорнула темрявою. Світло в її очах меркло, вона була одна в звіриному світі. «Лежіть спокійно, місіс Фест, невеликий укол я не зроблю вам боляче». Мада впізнала голос містера Гривза, хірурга, і яко на напівсні подумала, що їм таки вдалося її зловити. Вона знову була в лікарні, але тепер це не мало значення. Яка різниця, тут чи де інде, тут принаймні всі тварини були їй знайомі. Їй встигли накласти на очі пов'язку, вона була вдячна за це. Благословенна темрява приховувала нічний жах. Ну, місіс Вест, сподіваюся, всі наші неприємності залишилися позаду. З цими новими лінзами нічого більше очікувати. Ні болю, ні плутанини. Світ знову стане кольоровим. Пов'язка ставала все тоншою, прозорішою. Її знову знімали шар за шаром. Раптом усе залило світлом. Був день. Їй усміхався містер Грифс. Так, це його обличчя. Поруч із лікарем стояла кругленька весела сестра. «Де ваші маски?» – запитала пацієнтка. «Для такої дрібниці вони нам не потрібні», – сказав хірург. «Ми лише зняли тимчасові лінзи. Тепер краще, правда?» Вона обвела очима кімнату, все було добре. Чіткі контури, шафа для одягу, туалетний столик, вази з квітами. Все природнього кольору, без темного серпанку. Але їм не обдурити її лише вигадками про те, що це все лише сон. Накинутий уночі шарф? Все ще лежав на столі. «Зі мною щось трапилось, так?» – сказала вона. «Я намагалась піти». Сестра глянула на лікаря, він кивнув головою. «Так», – сказав він, – «так. І, чесно кажучи, я вас не звинувачую. Лінзи, які я вам учора поставив, давили на крихітний нерв. І це вивело вас із рівноваги. Але вже все позаду». Він підбадьорливо посміхнувся їй. «Великі добрі очі, сестри Брент». Звичайно, сестра Брен дивилася на неї із співчуттям. Це було жахливо, сказала пацієнтка. Навіть сказати вам не можу, до чого жахливо. І не треба, перебив її містер Грівс, обіцяю, що це не повториться. Двері відчинилися, і в палату увійшов молодий лікар. Він також посміхався. Ну як наша пацієнтка, запитав він, цілком прийшла до тями? Думаю, що так, відповів хірург. Як ваша думка, місіс Вест? Мада весь, не посміхаючись, дивилась на них, на молодого лікаря, на хірурга, на сестру, і запитувала себе, як поранена пульсуюча тканина може настільки перетворити людей, яка клітина, що з'єднує тіло з уявою, перетворила цих трьох людей на тварин. «Я думала, ви собаки», – сказала вона. «Ви містер Грівс, мисливський фокстер'єр, а ви – шотландський колі». Молодий лікар торкнувся стетоскопа і засміявся. «А я і справді шотландець!» – сказав він. «За Бардіна! Ви не зовсім помилилися, містер Вест! Вітаю!» Мада Вест не приєдналася до його сміху. «Вам добре говорити!» – сказала вона. «Інші були значно менш приємніші!» Вона обернулася до сестри Брент. «Про вас я думала, що ви корова!» – сказала вона. «Добра корова, але із гострими рогами!» На цей раз сміявся містер Грівс. «Бачите, сестра?» – сказав він. «Те саме, про що я вам не раз говорив. Пора вже вам на траву, на маргаритки». Сестра Бренті не думала ображатися. Вона поправила подушку з лагідною усмішкою. «Буває, що нас називають найдивовижнішими іменами», – сказала вона. «Така вже у нас робота». Досі сміючись, лікарі попрямували до дверей. Мада Вест, відчуваючи, що атмосфера розрядилася, сказала. «А хто мене знайшов? Що сталося? Хто привів назад?» Містер Гриф зглянув на неї з порога. «Ви не дуже далеко пішли, місіс Свест, і дякуйте Богу за це, бо ви не були би зараз тут. Швейцар пішов слідом за вами». «Все позаду», – сказав молодий лікар. «Весь епізод зайняв не більше п'яти хвилин. Ви благополучно опинились у своєму ліжку і мене відразу викликали до вас. Ось і все, нічого страшного не сталося». Ось для кого це було ударом, то для бідолахи сестри Енсел, коли вона побачила, що вас немає в палаті. Сестра Енсел, огиду, яку вона відчувала напередодні, не так легко було забути. «Чи не хочете сказати, що наша маленька зірка теж була твариною?» усміхнувся молодий лікар. Мада Вес відчула, що червоніє доведеться збрехати, і не востаннє. «Ні», – швидко відповіла вона, – «зрозуміло, що ні». «Сестра Енсел все ще тут», – сказала сестра Брен. Вона була так засмучена, коли змінилося чергування, що не могла піти до себе і лягла спати. «Ви не хотіли б її побачити?» Тяжке перечуття охопило пацієнтку, що вона наговорила сестрі у паніці Телехоманці вчорашнього вечора. Перш ніж вона встигла відповісти, молодий лікар відчинив двері і крикнув у коридор. «Місіс Вест хоче побажати вам доброго ранку!» Він широко посміхався, містер Грифс змахав рукою і вийшов. Сестра Брен за ним. Молодий лікар відступив до стіни, щоб пропустити сестру Енсел. Магда Вест дивилась на неї, не сводячи очей. Потім на її губах з'явилася боязка посмішка, і вона простягнула руки вперед. «Я так перед вами вина», – сказала вона, – «вибачте мене». Як могла сестра Енсел здаватися змією? Карі очі, гладка смаглява шкіра, акуратно причесане темне волосся під шапочкою з рюшем. І посмішка, повільна, співчутлива посмішка. «Вибачите вас, місес Вест?» сказала сестра Енсел. «За що мені прощати вас? Ви прийшли через жахливе випробовування». Пацієнтка і сестра тримали один одного за руки, посміхалися одне одному. «О, Боже!» – думала мада Вест. «Яке полегшення!» Як вона вдячна за те, що знову добрий зір Допоміг розв'язати її розпач і страх Я все ще не розумію, що сталося, сказала вона Пригорнувшися до доглядальниці Містер Грифс намагався мені пояснити Щось із нервом Сестра Енсел скорчила гримасу і обернулась до дверей Він і сам не знає, шепнула вона Але він ні за що не визнає своєї провини Він надто глибоко встав в лінзи Ось у чому річ «Надто близько до нерва. Це добре, що ви залишилися живою». Вона подивилась на свою підопічну, очі її посміхалися. Вона була така гарненька, така привітна. «Не думайте про це», – сказала вона. «Ви більше не сумуватимете, так? З цієї хвилини обіцяйте мені». «Обіцяю», – сказала мада Вест. Задзвонив телефон, сестра Енсел випустила руку пацієнтки та протягнула з трубкою. Ви самі знаєте, хто це, сказала вона, ваш бідний чоловік, і передала слухавку маті Вест. Джиме, Джиме, це ти? Улюблений голос так тривожно звучав на іншому кінці дроту. Все гаразд, сказав він, я двічі дзвонив старшій сестрі. Вона обіцяла тримати мене в курсі. Що ж розбирає там трапилось? Мада Вест посміхнулась і простягнула слухавку сестрі. Скажіть йому, попросила вона. Сестра Енсел піднесла слухавку до вуха, смаглява ніжна рука, матово поблискують рожеве пеліровані нігті. «Це ви, містер Вест?» – сказала вона. «Ну і налякала нас наша пацієнтка». Вона посміхнулася і кивнула жінці у ліжку. «Можете більше не хвилюватися?» Містер Грифс змінив лінзи. Вони давили на нерв. «Тепер усе гаразд. Бачить вона чудово». «Так, містер Грифс сказав, що завтра ми зможемо поїхати». Чарівний голос, що так гармоніює з м'якими фарбами, з карими очима. Мадавес знову простягнула руку до трубки. «Джиме, у мене була кошмарна ніч», – сказала вона. «Я тільки зараз по-справжньому починаю все розуміти. Якийсь нерв у мозку». «Так я й зрозумів», – сказав він. «Жахливо. Слава Богу, їм удалося його знайти». «Цей Грифс – шарлатан». Це більше не повториться, сказала вона, тепер, коли мені поставили правильні лінзи, це не може повторитися. Сподіваюсь, а то я подам на нього до суду. Як ти почуваєшся? Чудово, сказала вона, трохи спантеличена, але чудово. Розумниця, сказав він, ну не хвилюйся, я приїду пізніше. Голос замовк, мада вес передала слухавку сестрі Енсел та поклала її на важіль. «Містер Гриф справді сказав, що я зможу повернутись додому завтра?» – запитала Мада. «Так, якщо будете добре поводитись». Сестра Ензел посміхнулась і поплескала Маду по руці. «Ви впевнені, що як і раніше хочете, щоб я поїхала з вами?» – запитала вона. «Ну, звичайно», – сказала Мада Вес. «Ми ж домовились». Вона сіла в ліжку. У вікна вливалися потоки сонячного світла. Висвітлюючи троянди, лілії та іриси – на довгих стеблах. Зовсім близько на вулиці чувся шум автомобіля. Такий рівний, такий солодкий. Мада подумала про садок, який чекає її у будинку, про свою спальню, про свої речі, про звичну течу і домашнього життя, до якого вона тепер зможе повернутися. Адже вона знову бачить, а страхи та тривоги останніх місяців забудуться назавжди. Найдорожчий у світі – Сказала вона сестрі Енсел Зір «Тепер я знаю, тепер я знаю, що могла втратити» Стиснувши руки перед собою, сестра Енсел співчутливо кивнула І зір повернувся до вас Сказала вона «Це диво, ви ніколи більше його не втратите» Вона попрямувала до дверей «Піду трохи відпочину», сказала вона «Тепер, коли я знаю, що з вами все гаразд, я зможу заснути Вам щось потрібно, поки я тут» Дайте мені, будь ласка, крем для обличчя та пудру, сказала пацієнтка, і помаду, гребінець і щітку. Сестра Ендзел взяла це все із туалетного столика і поклала на ліжко так, щоб мада легко могла їх дістати. Вона захопила також ручне дзеркало та флакон парфумів та із мовницькою усмішкою понюхала кору. Дивовижно, проворкотала вона. Це ті самі, що вам подарував містер Вест, правда? «Сестра Енсел вже вписалась в інтер'єр», – подумала мада. Їй уявлялося, як вона знову господарка будинку. Ставить квіти в маленькій кімнаті для гостей, вибирає книги, приносить портативний приймач, щоб сестрі Енсел не було нудно вечорами. «До вечора», – знайомі слова. Стільки днів і тижнів вона чула їх щоранку. Вони прозвучали у її вухах, як улюблена пісня, яку щоразу любиш все більше». Нарешті вона подружила з людиною, з людиною, яка посміхалась їй, чиї очі обіцяли їй дружбу та вірність. Побачимося восьмій. Двері зачинилися, сестра Енсел пішла. Звичний розпорядок, порушений шаленою ніччю, вступив у свої права. Але замість моруху світло, життя замість загрози смерті. Мадавест вийняла пробку з флакона та подушила за вухом. Аромат розлився в повітрі, став частиною теплого світлого дня. Вона підняла люстерку, глянула в нього. У кімнаті нічого не змінилось, у вікна проникав вуличний шум. Ось у дворях з'явилась маленька покоївка, вчорашня ласка, і почала прибирати. Вона сказала «доброго ранку», але пацієнтка не відповіла. Можливо, вона втомилася, покоївка прибрала і пішла. Тоді Мадавест узяла дзеркало і знову глянула в нього. Ні, вона не помилилася. Очі, які дивилися на неї, були наляканими очима полохливої лані, яка покірно схилила голову, ніби під занесеним ножем. Кінець.